الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدي الاولين والاخرين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه katika hadithi ya katika mlango wa wasiwa, kupiga mswaki Tuko katika hadithi ya pili katika mlango huu Hadithi iliyopokelewa na Hudhaifa ibn Yaman Hudhaifa Yaman ni msahibu siri rasuli Rasul sallallahu na ni katika wa lihafadhi hadith nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ana ana idadi ya hadithi katika sahih al-Bukhari sahih Muslim ni katika afadhili sahaba apopokea hadithi akisema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi Anapoamka katika usingizi wa usiku anapiga msuaki ya shusufahu ana suuza mdomo wake kwa msuaki maana anapiga msuaki <coughs> Al-ma'na ya hadithi hii asema Sheikh Abdullah Al-Basam من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحه الكريهه كان إذا قام من النوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحه الفم دلك دل اسنانه بالسيواك اسما متي صلى الله عليه وسلم katika mapenzi yake ketika kupenda kwake na kupenda uzuri na Navafa na pia kuchukia kwake harufu mbaya alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiamka kutoka katika usingizi wa usiku usingizi wa usiku ambao ni tawili ni usingizi mrefu mtu analala kwa wakati mrefu na ndiyo umeandaliwa kwa sababu ya malazi ya kulala na hiyo aladhi huwa mawdhinnatu taghayyuri ra'ihati al-fam. Kullu usingizi ni mrefu katika usiku ni sababu kubwa au sehemu kubwa ya harufu ya mdomo kubadilika na kuwa ni harufu mbaya. Mtume alikuwa akiamka katika usingizi huo wa usiku dalaka asnana kusugua hu, meno yake. Dalaka asnanahu biswak, hupiga mswaki akasugua ya meno yake kwa mswaki liqat ili afate kukata hiyo harufu mbaya jambo la kwanza na pili waliansha waliansha baada mghalabae al-nawm ala al baada ya al kuwa alikuwa mdhaifu amelemewa na usingizi ina kwamba katika sababu za mtu ku, kupata uchangamfu ni mtu ku yani kupiga mswaki Uh, ana mpiga mswaki inampa uchangamfu na kama alivyotaja al-Imam Ibnul al Qayyim katika faida za mswaki ni kwamba uh, inakupa, inakupa ladha nzuri ya chakula inakupa uchangamfu inakuwezesha kuzungumza kwa upepesi ukisoma Qur'ani unafurahia yani, ametoa sababu nyingi ambazo uh, ni fawaid katika fawaid za mswaki kwa hivyo katika faida moja ambayo ni muhimu sana ni kwamba ni liyunashita linashita baada mgalabae nomu ala alqiyam bala ya kuwa amepata uvivu amedhaufika na ule usingizi akipiga mswaki anapata uchangamfu unamfanya anakuwa mchangamfu laanna min khasa'is alsiwak aidan atambih wa tantashid wa sababu katika sifa maalum khasana mbaki nikumfa mtu huo uchangamfu katika hadithi hii <clears throat> tunapata faida kadha kadha Faida ya kwanza tunaoipata ni taakkud mashru'iyati as-siwak si, uh, baada ya نومي الليل kwamba katika sehemu tunaotilwa mkazo sana Amao ni muhimu sana kupiga mswaki hasa ni kutoka katika usingizi wa usiku Sehemu kunazo sehemu ambazo ni sunna inapendekeza kupiga mswaki lakini kuna sehemu ambako kwamba ni muhimu zaidi inapendekeza zaidi mtu kupiga mswaki sana kuliko sehemu nyingine. Katika sehemu zinazopendekeza kupiga mswaki sana zaidi ni kutoka katika usingizi wa usiku, katika ni mtu baada ya kula, ni baada ya kuwa eh tuseme amenyamaza me, kwa muda mrefu ikawa harufu mdomo imebadilika. Na pia tu tupale unaposikia harfu yake imebadilika hizi sehemu mtu kwamba ni muhimu mtu kubadilisha nini kupiga mswaki. Lakini katika sunna ambayo ikio bado mdomo hamna harufu mbaya lakini ataka kusoma Qurani, ni sunna inapendekeza kwanza apige mswaki. Ataka uh, kwenda katika majlisi anakutana na watu, ni bora apige mswaki. Hizi ni katika aya ni mambo ambayo kwamba ni katika sunna mswaki iwapo mtu atafanya katika nyakati ambayo anahisi hakuna haja basi ni kule tu kufanya ubora zaidi anafanya ule ubora zaidi kwa hivyo katika sehemu ambayo inatiliwa mkazo mtu kupiga mswaki ni baada ya usingizi wa usiku kwa kuwa ni sehemu au ni sababu mkubwa zaidi ya kusababisha kubadilika kwa harufu ya mdomo na hakuna chombo kingine cha kusafisha isipokuwa ni mswaki Jambo la pili taakudi mashru'iyyah tiswak inda kulli taghayyur kari, eh, karihin lilfam akhzan min alma'na asabit yani pia tumetiliwa mkazo katika hadithi hii tunapata faida kuwa kila siku kupatikana haja ya, ku, ya kupiga mswaki eh, kwa kubadilika harufu mbaya ya mdomo basi hivyo watakiwa ufanye juhudi hiyo ya kujisafisha mdomo Mwisho katika faida ambayo nyingine tunaipata katika hadithi hii tumemalizia ni mashru'iyatin nadafa ni ushiria wa usafi kwamba dini ya Uislamu ni usafi unapenda usafi kwa ujumla generally na kwa ni suna, katika suna za Mtume S.A.W na ni katika adab za juu mtu kuwa ni msafi min aladabi samia ni katika adab ambazo ni za juu Watu ambao kwamba hawana nadhafa hawana adabu nzuri. Kwa hivyo insha Allah Taala hadithi inawafuatia ni naona ni ndefu eh kwa sababu ya kufia labda tusichelewe insha Taala tukomea hapo Baraka mufiku subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamu